بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وصالحهم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بعد اكثار هوثين باذن الله شيماء قرار بعض المصادر ها 키 ain't mhm, надо, надо, надо ខጃ៣ᒔ�ρέʊ្្ aqlanma adına. Bu da, yəni bizim məsələlərdən biridir. Am görsən çoxları maraqlanmır. İşə düşmür və evləndikdən sonra baxımı da çədir. Ona görərkən evlənməzdən əvvəl, uşaqların ata üzərində olan haqlarından biri nədir? uşaqların ata üzərində olan haqlarından biri, ad en az, yakşı ana seçmək. Uşaqların ata alinə buyurur ki, uşaqların atalar üzərində olan haqlıdır ki, onlar üçün ne seçmək? onlar üçün yaxşanı seçmək, yəni, hər tərəfli. Əslisən, də oraya qəst nədir? Nədir? Bazıqlar bir din. Nəyi seç? Din sahibini seç. Çünki din oldusa, yəni, o bir şeyləri istəyirlər. Yəni, din varsa, yəni, o bürlər də əldə olunacaq. Əgər din yoxdursa, problemidir. ona göre yani insan başka çok büyük hallar gel çok büyük hastalerden geçirir yani o hallerden yani çıkmasına esas sebep yani Allah'tan sonra yani o yani takvalı yani din sahibi olan yani gazının sebebiyle çıkır ona göre insan yani evlenmezden evden el yani seççiminiyakşa etmezdim və tələtməsin, bazardan pandır alanda seçib alır. Hansı bir dəfə yenilək şeydir. Amma hansı ki, bu, ömürlü sordadır, yəni, insan bunda da, yəni, tələtməməli, həni, seçimini yaxşı etməli, yəni, bütün üşətlərini boymalı itaat məsələsidir və həmçinin uşaqların tərbiyyəsidir. Anadə yani, ki, alimlər buyurur insan bilsə ki, bu qadın, Yəni özündən sonra uşaqların tərbiyəsi ilə maraqlanmayacaq. Və ondan sonra nə kimi, yəni hadisələr baş verərsə, uşaqların psixoloji düşməsi, yəni onun boynundadır. Günah onunadır. Şey, şey yəni. Hər künə qadın, hər künə da uşaqlar üçün etməlidir. Yaxşı, yaxşı ata seçməlidir. Ətəkdə yəni məyin səbəbə baxaraq yəni Yəni, onlar ötəlidir. Onlar hamısı ötəlidir. Onlar bax, əgər həmçin nədə bilsə ki, yəni, əli uşaqların tərbiyyəsi ilə məşğul olmayacaq və sonra nəki mühatələr baş verərsə, hamısı nədir? Cünahı boyuna yazılır. Ona görə bunlar yəni, evlənməlidən əvvəl bilinməli. Yəni, ə, ə, ə, ən bir yəni, məsələlərdən biri, yəni, insanın dua etməsi. Yəni, Allah sağlıya dua etməsi əki peyğəmbərlər də, yəni salih insanlar da, yəni bu varı dua edə biləcəksin. Əgər yəni insan, insan salih zövqə, salih həyat yolaşımı müvəffəq oldusa, ə, inşallah yəni o həyat keçirəcək həyatın xoşbəxt yəni, olmasına, səadətlə olmasına çox səbəblərdən biridir. Ay peyğəmbər dedik ki, yəni, salih zövqə özü bir nədir. Nemə Ha, çünki başa tükür. Yəni, fikirlər uyğun gəlir. Yəni, hədəfləri uyğundur. Amma yox, salih deyilsə, il yəni, sahibi deyilsə, yəni sən başqa şey fikirlərsən, o başqa şey fikirlərsir. Yəni, mümkün deyil. Ona görə bu imam məsələsi, yəni, oldukça mühündür, yəni, din məsələsi. Ona görə Peygamber sələsi buna görə də evlənilir, buna görə də evlənilir, amma sən nəyi seç? Yani din sahibini seç, eğer dindar olur, öbürler de daha güzel. Ona göre, insanın esas baktığı, sonra ne olmalıdır? Din olmalıdır. Yani birinci baktığı ne olmalıdır? Gözelliği. Zekim Nesim Rahman'a buyuruyor, yani birinci baktığı, yani gözelliği olmalıdır. Sonra neyin bakmalıdır? Resmese bakmalıdır. E, nice, e, yani dinine bakmalıdır. Resmese bakmalıdır. Neye göre? Əyar sədrə dini qofna gəlmədisə, ət təkleməsində bir şey yoxdur. Yəni gözəlliyinə atsır. Gözəlliyin təlahatında heç bir şey yoxdur. Əgər əksinə idərsə, birinci dininə baxarsan, dini yaxşı tərəflidir. Ə, sonra gözəlliyinə baxanda, gözəlliyə baxınca gəlmərsə, əsləbiki dən dini tutmaq lazımdır. Kim sayılacaq dini? Məqam onu. Ay -mə? belə. Danışılır belə. Ə, ona gira, o alimlərdə bu məsələdə çox var. Yəni, onlar bilirlər. Yəni hər zaman başlığı hər zaman Əzizlər, Allah təravəyir ki, əzizlər qovvamun alə nisa. Yəni bu ifadə, ha? Əzizlər qovvamun alə nisa, yəni kişilər qadınlar üzərində iqtiyar sahibidir. <gülüyor> yəni nəyi bildirir? Əgər iqtiyar sahibinizdə himayəsi saniyəyə bildirir, itaəti. Yani Allah Teala bildirir ki, nəyə görə ihtiyar sahibidir? Yəni, hansı sebebə görə ihtiyar sahibidir? Bimə fəddələlləhə bə'dəhüm alə dəəbəd. Yəni, Allah Teala, yəni, yaratlıqlarının bəhsini, bəhsini üstün etdiyine görə. Yəni, Allah Teala kişiləri qadınlardan üstün yaratır. Yəni, xilqət təfərdən, yaradılış təfərdən, gözün təfərdən, təbir təfərdən nedir? Kişilər. Üstünüz və həmsinin Peyğəmbərləri kişilərdən olur, kişilərdən olur, qalifələri kişilərdən olur və basçıqlar həmsi kişilərdə, qadınlardan olur. Yəni, görsən, o qədər Peyğəmbər gəlib, heç-birisi qadınlardan olur. Mənim ki, Peyğəmbər salsam, buyurur ki, Lən yufliha qawlmun vəlləu əmrəhum imrə Yəni, o qədər olmaz əgər başçılarını qadın təyin edərlər. E, və həmçinin, qabimə ətəqə min ənvalihim, yəni kişilər yəni evlərinə qazanaraq gətirdiklərinə görə, xərclədiklərinə görə nədirlər? Üstündürlər. Yəni kişilər ixtiyar sahibi nəyə görə? Birincisi, və Əlbəttə. Yəni xilqat tərəfdən, yaradılış tərəfdən üstündürlər. Və ikincisi qazandıqlarına görə üstündürlər. Yəni görsün burada yəni boş yerə gəlmir bu hamısı. Ona görə alimlər buyurur ki, e, yəni evi, evin qazandığını gətirən ki, olmalı, kim olmalı, nə olmalı. Əgər yəni heç vaxt imkan verməki, yəni evin qazandığını gətirən yəni qadın olub Əgər, yani evin qazancını gətirən, qazanman kimi qazın olarsa, yəni, atı dünlə səninlə o faqda, bərabərlikdə, hə, bərabərləşir. Yəni, atı yaxınlaşır sənə. Yəni, onu qoymayla yaxınlaşsın. Aydınmı? Əgər yəni, o atı övə gətirərsə, atı də uzun olacaq, istədiyini də edəcək. Ona bu iki səbəbə gəlir. Allah Qağır dedir ki, nədir, kişilər, nədir, qadınlar üzərində ixtiyar sahibidir, himayətdir. Və həmçin bu nəyi bildirir? Bu, onu bildirir ki, itaətdir. Əgər, yəni, kişi evdə ixtiyar sahibidirsə, yəni qadın itaat etməlidir, qadın itaat etməlidir. Yox, əgər itaət olunmursa, e, deməli, o ailədə xoşbəqçilikdən danışılmağa ihtiyac yoxdur bu artıq bu haqlar da boş yerdən gəlmir. Halına özlərinin çıxır. Artıq yani bu haqları Allah təala özdür ki, qadın kişilə, yəni qadınlar üzərinə də ixtiyar sahibidir. Yani ona görə, yəni hər tərəfə bu var. Mən yani kişinin haqları da olduqca böyükdür. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, əgər yani kişinin bədənində bir yara olarsa və qadın o yaranı yalasa belə Yəni, kişinin haqqını ödəmir. Yəni, qadın o yalanı yalasa belə, kişinin haqqını ödəmir. Və həmçinə, yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni, cənnəti vacib edən, yəni, cənnətə taxir edən əsəb səbəblərdən birində nəyə gətirmişdir? Qadının öz ərinə itaat etməsi. Öz ərinə itaat etməsi. Zəyək Peyğəmbər s.ə.v Əgər qadın 5 namazını qılarsa, orucunu tutarsa və ayıb yerini qoruyarsa və ərinə itaat edərsə. Ona deyilər ki, cənnətin istədəfəsindən istədəfəsindən istədəfəsindən istədəfəsindən. Həfşir, ne de ki, namaz yəni, cənnəti vacib edən əməllərdən olduğu kimi, oruc cənnəti vacib edən əməllərdən olduğu kimi, insan özünü qorması, cənnətə ə, vacib olan əməllərdəndir. Həmişə qadının, yəni, öz əlinə itaat etməsi ə, cənnəti vacib edən əməllərdən biridir. Yəni çoxlarə başa düş itaat dedikdə, ya yəni, sadəcə dini əmrlərdən. Yəni bir əmirdə, yəni kişinin hər bir əmirdə qadın itaat etməlidir. Qadın Yəni, kişinin hər bir əmrində itaat etməli nə qədər ki, yəni kişinin əmri yəni, şəriəti mühalif deyilsə, şəriətə mühalif deyilsə, günah deyilsə. Əgər misalən, kişi deyilsə ki, öz yoldaşına yəni, qaşını al. Almalıdır, almalı deyil. Almalıdır, neyi görə? Allahın əmrini. Artıq burada kişinin əmri Allahın, vadaqanına, yəni, topraşdır. Ona görə, Yəni, e, əgər Allahın əminə daşışırsa, onda heç kimə, nə ələ, nə itaat yoxdur. Peygamber saldından buyurur ki, لَا دَعَثَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعَصِيَةِ الْخَالِقِ لَا دَعَثَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعَصِيَةِ الْخَالِقِ Yəni, xaliga üsiyanda, Allaha üsiyanda, məxluğa itaat yoxdur. Amma bunlar qeyri işlərdə, əgər əl nə qədər ki, işlər buyurur, o işlər günah deyilsə, ə və şəriətə müxalif deyilsə, yəni ona itaat etməsi vacibdir. Demə vacibsəyə itaat etmirsə qəla qazanır. Yəni qadır, ələnə itaat etmirsə günah qazanır. Görək vacibin tərif keçdi. Vacibi tərk edən cəzayə cehnnəmə layiqdir. Amma onu yerinə yetinsəsə səlavət kazanır. Yani şimdi itaat edeyim? Kadın faz kazanır. Eğer itaat etmezse, yani cezaya nedir? Cezaya var. Yani mesele oldukça mühimdir. Yani her bir işte ki, günah yoktur, yani itaat etmelidir. Hüsusenli kadın neyi gözlemelidir? Allah razılığını. Hem de şey itaat ettiği zaman, yani başka bir şey yok. Gözünün karşısında yani Allah razılığını gözlemelidir. Yani ben bunu emrine itaat edirem. Yani Allah'ın razılığını kazanmak için, yani Allah-u buyurduğuna göre. Yani başka bir, yani hiçbir e, mesef ummamalıdır, gözlememaldır. Ve eğer deli olarsa, yani ailede itaat olarsa, eğer kadın, erinin emirlerini yerine getirirse, o ailede hoşbahtilik olur. Necə çok olmasın, Allah-u Teala Kur'an'da buyurur, Men amil salihan min dakar aw unsa ve o mu'min fele nqiyennu hayatan tayyiba. Yani hal altı bir şey qadın mömin olduğu halda, yani Allah'a iman gətirdiyi halda, yani salih əməl, xoş əməl işləyirlərsə, gözəl əməl və onlardan bir də həmçinin erinin sözünə baxması, itaat etməsi biz onlara xoş həyat verərik. Yəni, bu ölçüdə həmçinin yəni, Allahın əmrinə yəni, tabi olmaq kimindir. Yəni, xoşbəxtçilik artıq qaydınaraq, yəni, insanın mümin olduğu halda yəni, salih əməl işləməsinə. Əgər yox, yəni, əgər qadın əmr, yəni, əlinin əmrinə tabi olmasa, yəni, o ailə mümkün deyil xoşbəxtlılır. Yəni, söz-səfək mütlə olmalıdır. Və axılı da gəlib qoşanmağa çıxadır. Ona görə hər iki tərəf gərək, yəni başa düşsün və haqları öyrənsin və bacardığı qədər düzəkli getməyə də yəni, bacarsınlar və çalışsınlar. Yəni, ümumən, dadın yəni, nazistidir. Qabırqadan yaranıb qabırqanda ən əyidi hissəslər açıdır, yuxarı hissəslidir. Düzətmək istəsən, sındıracaqsın. Əgər yox, belə qaydalanmaq, istəyətə o əyidi qalmalıdır. Amma yenə bununla yanaşı qadın çalışmalıdır ki, yəni ərinə itaat etsin, itaati əzəm verməsin, əgər itaati edərsə, yəni onun həm dünyası yaxırlar və həmçində asirəsi. Ona Peyğəmbər İslam bir əzlisində ki, Ey, yə mə aşərəm ey qadınlar nəsli, ey qadınlar nəsli, əkspirməl istiğfar, və tasaddaq nəmə əkspirməl Yəni siz, Çoxlu sədəqə verin və Allah'tan bağışlanmağınızı diləyin. Çoxlu sədəqə verin və Allah'tan bağışlanmağınızı diləyin. Çoxlu istifar edin. Və mən cəhənnəmin əksəriyyətini qadınların təşkil etdiyini gördüm. Cəhənnəmin əksəriyyətini təşkil edən qadınlar. Bir ağır qadın ayağa qalxaraq deyir ki, nə üçün, ey Allah Rasulullah? Və Peyğambər s.ə.v bir neçə şey zikr edir və həmçin deyir ki, təqfurn, yəni deyir ki, küfr edirsiniz, nə deyir ki, küfr edirsiniz. E, Sabirəsində, ya Rasulallah, nəyə küfr edirlər, yəni, küfür, yəni Allah hamı küfr edirlər, e, Peyğambər s.ə.v deyir ki, yox, yəni, onlar kişinin niyə məhnə küfr edirlər, onlar kişinin niyə məhnə küfr edirlər. Əgər onlardan birinə bir boyu yaxşılıq edəsən, bir gözəndən yaxşılıq görməsən, deyərlər ki, səndən heç yaxşılıq görməmişəm. Yəni bu, artı yenlədir. Yəni, nədir? yəni e, kişinin niyəmətinə nədir? Küfürdür. Yəni, bu, deyilir ki, cəhənnəmin qazanmaq bir səbərdir ki, mən qədunlarına əksəretin cəhənnəmdir. Yəni, səbəblərdən biri nədir? Kişinin niyəmətinə küfür edirlər ömür boyu yaxılı, bir dəfə yaxılı görməyəndə səninlən, ömür boyu mən yaxılı görməmişəm. <gülüyor> Amma hamısı elə deyil, inşallah. Yəni, içərisində müminlər də var və bu haqları bilərək Allahın razılığını yəni, gözləyənlər də var və hər bir işdə çalışırlar ki, yəni, əziyyət də olsa və əri düzgün hərəkət eləməsə də, Yəni Allahın razılığı üçün, yəni bunlara səbr edənlər də var. Buna görə Allah Taala yəni onların həyatını yəni xoşbəxt edir və həm bu dünyada, həmçində axirətdə Allah Taala belə insanların ağqibətini yaxşı edir. Yəni, bu dünyadakı onlar xoş ağqibət görürlər. Nəyə görə? Allah rızası üçün, yəni ailənin dağılmamasına çalışdıqlarına görə. Allah rızası üçün hər bir əməli etmişlərinə görə. Amma görəsən, bəzləri çalışırlar ki, yəni, himayətçiliyi kişilərdən alsınlar, himayətçiliyi, böyüklüyü. Yəni, böyüklükdə istiyar sahibdir ki, o demək deyil ki, yəni, qadınla yəni, məşvələt olunmasının soruşulmasının yəni, soruşulur. Məşvələt də olunmalıdır ki, Peyğəqəndəri Salazar ilə görə məşvələt ələmişdir, onu sələmək ilə höderifiyyət sülhində və həmçinin məşvirətdən də, yəni, artıxeyr oldu. Yəni, nə qəsus? Qəsus olunur ki, yəni, hər böyük və xirda işdə qadın yəni, müdaxilə etməməlidir. Qadın müdaxilə etməməlidir. Və həmçinin öz rəyi keçməyəndə uşaqları atasının üstünə salmamalıdır. Ona görə, beləcəm, bəzən bu, yəni, həm yəni, yəni, yəni, tərbiə məsələlərini götürdür ki, e, kişi... Yəni balaca vaxtında öz uşağını, öz övladını tərbiyə edə bilir və öz şəxsiyyətini, öz böyüklüyünü qoruyub saxlaya bilir və çox nadir atalar olur ki, yəni doğulğandan sonra, uşaq doğulğandan sonra artıq öz şəxsiyyətini, öz böyüklüyünü saxlaya bilmir. Azarlar olur. Çox vaxt yəni bunun da səbəbləri e, bunu yırtan şeylər Bunu yırtan şeylər var. Bunlardan biri də nə idi? Götürmüştük. Yə qadının qadın himayəçilik etdiyi bir evdə böyüməsi. Qadının himayəçilik etdiyi evdə böyüməsi. Görür ki, evdə anası idarə edən və evlənəndən sonra həmən himayəçilik anasının nümunə götürərək istəyir ki, e, yəni böyükdüyü, himayəçilik öz əlinə keçirsin ya iki diliğinen veya fıta uçakları atasının üstünde salmaktan yani hem muh talep yollar beber send de ne olur ha ya yııldı yani görsen yani asta bir iş buuranda e, ananın uçakların yanında Yəni, e, boyun qaçırması, atanın əmrinə tabi olunması, yaxud da müəyyən, onun barəsində müəyyən sözlər deməsi və bununla da e, yəni, uşaqlar elə bilir ki, atası çiddəsidir, yaxud da yəni, onun ağlı aşağıdır. Uşaqlarda belə fikir yaranır. Yəni, əgər ki, uşaqlarda belə fikir yarandısa, aşağın, atanın səviyyəsi, artıq şəxsiyyəti uşaqların gözü aşağıda, e, gözün qarşısında düşür-düşmür. Düşür ə belə yoxdur başqa gör. Yəni ata uşaqlara bir əmr iş buyuranda, e, ana ə e, bildiyi halda uşaqların gizlicə axıya müxalif olmasın. Amma o ana ki, istəyi xeyir istəyir həm əlinə, həm övladına e, və həm də axirətinin yaxşı olmasını istəyirsə, yəni daima çalışmalıdır ki, atanın rəyinin düzgün olmasını bildirsin uşaqlara. Yəni ata, yəni atanın hissiyatının ayrıca yəni, zor olmaqdan bildirsin. Yəni heç vaq yəni atanın axstyanı, aş alının aşağı olduğunu heç vaq yəni belə etməsin. Əgər o mümin insandırsa və atirəti qazanmaq istəyirsə və Allah rəzasını qazanmaq istəyirsə. Əgər sən bunu Allah həm özünün yəni aqibətini hiss edir və həmçində atanı yəni gözdən saxırsan. Həst də ki, şəri, yəni şəriyyətin müxalif olmadığı bir şey atad, atadan uşaqlar tələb edərsə, yəni, görürsən ki, heç bir müxaliflik yoksa, heç bir haram da iş deyil, uşaqlar atadan istəyirlər ki, müxalan yerlə səfər etməyik. Və yəni, ata müməyyən gördüyü rəyinə görə qadağan edir, deyir ki, olmaz. Hə, anaya bu vaxt nə lazımdır? Anaya lacibdir ki, uşaqları başsalsın ki, yəni, atanın hissiyyatı güclüdür və həmçin elə bir qistələr qanışsın ki yəni ə, ata icazə verməyir və həmçin uşaqlar çıxıblar, uşaqların başına hadisə gəlir. Bu da nəyi bildirir? Atanın rəyinin güclü olmasını və hissiyyatının güclü olmasını bildirir. Yəni, hocam, ki, ki, ata belədir. Ona görə müəmin insan, müəmin qadın yəni çalışmalıdır hər zaman yəni ailəni Yəni, ailə problemlərinin düzəlməsinə, dağılmasına, kətinləşməsinə yoxdur. Yəni, bu iki tərəfə də aiddir. Yoxdur sənində problemlər, yəni bacaran qədər çözülməlidir, ə, uşaqların da qarşısında yoxdur, öz aralarında. Heç vaxt, yəni, ə, uşaqların qarşısında ə, anaya düşdürmək olmaz. Və həmçində uşaqların qarşısında ananın asaya qarşı çıxması, boy əyməməsi olmaz. Yəni, problem varsa uşaqlar olmayanda, yaxud təhlisdə məsələni çözsünlər. Və həmçin heç vaxt yəni, öz xüsusi problemlərinə yəni, başqasının müdaxilə etməsini icazə verməsinlər. Əgər başqaları müdaxilə etsə, həbsə ən yaxın adam olsa belə, öz anasıdır, başıdır, qartaşıdır, öz ailə problemlərinin heç kim müdaxilə etməsin gözləri çözməlidirlər. Əgər müdafidə etdilə, etdilərsə, yəni o düzələti deyil. Hər həsi bir tərəfdən şeytani fikirlər və süsuslər verəcək, bununla artıq ailənin yəni, dağılmasına səbəl olacaq. Və ümumən haqlar çoxdur. Yəni, görürsən ki, evlənilə qərə fikirləşmirlər. Evləniləndə sonra deyilər ki, artıq belədir, belədir. Yəni, ona qərə yəni, hər bir yəni, evlənmək istəyən Yəni, çalışmalıq evlənməkdən əvvəl bir tür qoy etsinlər, yəni, öyrənsinlər. Hələ, mümkündürsə evlənsin, mümkün deyilsə yox, bütün şəhətlərini qoyusunlar və sonra artıq qəsi qararını versinlər. Yəni, yox, heç bir dəfə görməklə heç ə, təyin etmədən qararı verməsinlər. Yəni, bu da olduqca mühimdir. Ona görə sələflərdə Neyə görə? Onların həyatları gözəl keçirdi, rahat keçirdi, yaxşı keçirdi, firavan keçirdi. Ona görə ki, onlar yəni, evlənməzdən əvvəl hər bir ata, valideyn, vali yaxşı ixtiyar sahibi öz qızına, yəni, öz oğluna haqları öyrədirdi, haqları bilirdilər və evlənməndən sonra onlar e, yəni, haqları tətbiq edirdilər. Yəni ki, bu haqqları tətbiq etməkdə yəni Allah rəzası var. Başqa bir şey yox. Hətta kişinin ərinində yox, atası Allah rəzası. Amma ümumilikdə hətta ədi qəzəblənərsə, e, yəni orada Allahın qəzəbi var. Orada Allahın qəzəbi var. Və hansı halında buyurur ki, əgər bir kişi öz yoldaşını yatağına çağırarsa, əgər o boyun qaçarsa, Yəni, o razı qalmayınca yəni, Allahın ona qəzəbi tutar. Başqa bir hədisdə səhərə qədər mələklərin lənəsi vardır. Yəni, məsələ yəni, ağır məsələdir. Yəni, mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə bilinməlidir bu haqlar. Yəni, hər bir yəni, dəmir yerini yetirdikdə, əməl etdikdə hər bir insan gözünün qarşısında yəni, olduğu, tutduğu, yalnız e, kiminsə razılığı yox. Yəni, Allah razı olsun. Yəni, bu niyyət nəvoksnə əgər ə, ə, əməl edərlərsə inşallah yəni o ailədə yəni saadet, xoşbaxçılıq sürər. Hətta bəzi salihlərdən bilir ki, yəni elə baxırdı ki, yəni mən tək olduğum bir an Yəni, öz dövcəsinin, yəni, əxlazından, nə cür itaatkar olduğundan danışır, deyir ki, məsələnin özündə mən səfəyəm, mən xatərgəram, həftə o yenə ağlayaraq e, məndən yalvarırdı ki, halalıq versin. E, Haldır ki, bilməm, öz mən səfəyəm, o səf deyil, amma indi tə əksinədir. Ölür səfə olduğu halda, istəyir ki, başqası əni üzrə istəsin. varmış çocuklar haklayına